Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet. A vonalban Gyurcsány Ferenc uh, Brüsszelben? Igen. Holnapig? Igen. Gyurcsány Ferenc 10 órája. Ha pikért akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy Orbán miniszterelnök vejének egyetlen egy világítás megbízatásának több a nyereség tartalma, ami ennek esetleg lesz. mai brüsszeli sajtótájékoztatom Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök politikai értelemben meg akarja ölni a demokratikus koalíciót, és Kárpáti János hajdan volt évfolyamtársam és katonatársam magyar tudósító tudósítóása következik saját szavaiddal élőben. Mi az, ami most történik? Szintén szóval nem nagyon értem. Nem tudom, hogy a Fidesznek miért van szüksége most újra engem a DK-t fókuszba helyezni. Ez tartalmaz szerint egy, egy kicsi, akár nemzeti büszkesége okot adó történet, hogy 5 év után eljutunk oda, hogy majd versenyben a 11 konzorcium versenyhez abból a három legjobb ebbe választanak, és a csapat meg dolgozhat, hogy ezzel mi adatot baja van a Fidesznek, ha csak nyilvánjálja, de arra mondtam, hogy megkedeltess vagy át a miniszterelnök, hát értelmezen ezért kültenünk az időt. De ezt a Fidesz látható módon nem így gondolja? Nem értem, hogy miért be kell neked baj. Nem, nem látom azt az okot, hogy miért van neked láttam a bizottság is írtam A kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy a konzorciumon belüli munkaszervezés alapján Magyarországon nem az altus az, amelyik a projekt keretében eljár, hanem egy osztrák vagy egy német cég megbízásával, pontosan ezt nem tudta megmondani, egy magyar szakértő. a múlt év végéig egy megveszekedett filér nem tudott még befogyni ebből a pénzből, tehát teljesen kizárt, hogy ezt a pénzt bármire is fordítsuk, mondta, illetőleg mondtad. A kérdés az, hogy mennyire összeférhetetlen Elvileg egy hajdan volt miniszterelnök cégének a megbízása, egy olyan miniszterelnök cégének támogatása, illetve nem támogatása, hanem szerződéskötés vele, amely cég tulajdonosa jelenleg is politikai tényező, egy politikai párt elnöke. Hát csak akkor lenne összeférhetetlen, hogyha a miniszterelnök, a volt miniszterelnök, részben közvetlenül dolgoznak egy ilyen megbízást teljesítésének, részben olyan közvetlen hatás van a szakmai munkára, amely felvetné az elfogultság érthetőségének lehetőségét, harmadrészt, hogyha bármi jelenet volna annak az elmúlt öt évben, hiszen ez a csapat, ez Európa sok országában dolgozott az elmúlt öt más kormányok megbízásból, hogy nem képes függetleníteni magát a ulajdonos politikai hovatartozásától. De én tényleg azt gondolom, hogy e, fületes kollégáim a saját erkölcsiségüket, morállukat vetítik ki ránk, és indokolatlan szépeneket táplálnak. E, Üdvözési mániáink van, mint hogyha egy zárt várból küzdenének folyamatosan kifelé, és lételemük, hogy mindig találnak nóknak ellen, lehet rövidebb vagy hosszabb időre. Neked milyen jogosultságod van ezen cégen belül? Hát én mint tulajdonos lényegében valamennyi operatív jogkört a társaságépén nyilvános alapszabálya szerint a társaság vezetésére bízom. Én együtt egyszer elfogadom a társaság beszámolóját. itt ennyi az én Funkcióm, feladatom, e, természetesen, hát ne legyünk már hipokriták, miután a vezérigazgat a feleségem e, akarva, akaratlanul is, hogy körülbelül mi megy a cégben, azt tudom. Erről a megbízást azt tudom. Nem lett volna egyszerűbb a tulajdonattól megvárni és átadni a tulajdon részedet a feleségednek? E, ugyanott tartanánk, akkor a feleségem nem a tulajdonos, hozzáteszem. Ennek egy ezernyi adózási és egyéb következményei vannak, és én ebben nem akarok. És milyen korlátról van szó? Mondtam, ez nincs Elnézést, milyen korlátról van szó? Még az én kormányzásom alatt csináltunk egy szabályt, hogy rendkívül széles körben kormányzati emberek és parlamenti képviselők, illetve az ő család tagjaik, illetve a tartozó cégek nem pályázhatnak különböző De Így tartottuk ezt rendestek, mert azt gondoljuk, hogy lehet befolyásolni. Most hányat írunk, ez mikor volt? 2010-ig ez volt uh -huh. a szabály. Hánytól? Hát nem tudom neked pontosan megmondani, mert nagyjából is a szabály 2006 től Mi volt az oka, hogy ezt a szabályt hoztátok? Na azt gondoltuk, hogy az jogosan felvezhető, hogy akiknek lehet formálisan is befolyás a döntéshozat arra, mert tővéhozok melyet, kormányzati emberek, azok ne pályázhassanak, mert akarva-akaratlanul az a gyanú fogja belengedni a pályázatokat, hogy visszaéltek formális vagy informális befolyásukkal. De nekem, ugye ez egy másik helyzet, nekem a Brüsszeli Bizottszágon nincsen semmilyen hatásom. Semmilyen az ég adta világ. Különöm, azt a szabályt, amit hoztatok 2010 után, mikor és milyen indokkal szüntették meg? Hát az indokra nem emlékszem, szerintem voltak ők semmit, hát jött a 2010-es a gyűlöjjelzsebb törvényt és sok minden más, nagyon gyorsan hatályon kívül és közöttük volt. Nem volt erről akkor nyilvános vita. Fidesz hatalmi mámorának teljében egy lesz ezt megszüntette, és mi mai napig hát azért hallunk időnként Fideszes potentátok ilyen-olyan-olyan pályázati sikereiről volt egy számháború, abban nem mennék bele, hogy most mennyi lesz ebből az altusz haszna, mennyi nem lesz, x lesz a haszna, amit valaki soknak talál, valaki keveset, valaki ezt számolja ki, valaki azt. Az, hogy te ezzel, ami egyébként neked adózottan megmarad, mit teszel, az azt mondod, hogy ez az te szuveré jogod, abba senkinek semmilyen beleszólása nincs. Ha valaki azt mondja, hogy ebből egyébként egy részéből te támogatni, fogod azt a pártot, amelynek a vezetője, vagy azon lehet szőrszál hasogatni, vagy abban valaki találhat szőrszál hasogatni valót, de te ebben nem találsz kifogásolni valót. De te, Rincs, menjünk be egy mondat elég a számháborúba, mert itt nagyon tudatosan hazudnak a kormányzati és politikai emberek. Másfél milliárd forintos a megbízás, azt tudom neked mondani, most már ugye megtanultam körülbelül egy csomó részletet, hogy pár 10 millió forint lesz az összes árbevétele az altusznak, pár 10 millió. Ennek a lehetséges nyereség tartalma az 10 millió alatt képzelhető el egyik oldalról. Tehát az a másfél milliárd és el között iszonyatos különbség van. Kettő. Na mondok egy nagyon másfajta példát neked. A Fidesz párt mérlegéből, pártbeszámolójából kiderül, hogy a Fidesz Európa-parlamenti képviselői közül többen, nyilván a Európai Parlamentben keresett fizetésükből milliós tétellel támogatják a pártot. Ők magánszemélyként keresnek az Európai Parlamentben, és ebből adnak pénzt a párt, pártnak. Én szégen keresztül, remélem, hogy esek pár millió ott ebből adok a pártnak. Mi a kettő közötti morális különbség? Én a nagyon fáradt vagyok, ebben a fáradtsági állapotomban, erre őszintén mondani nem tudok választani. Hát, ő neked Semmi. Hát, mi. Nekik is nekik munkatípusú jövedelmük van, nekem itt típusú jövedelmem van. Azt törvényesen arra költsük, amire akarunk. A magyar Pál... Az osztalék típusú jövedelemről van egy képem, az valami Istentől való vétek a mai világban, és ez csak félig mondom viccesen. De... De... A fizetés, azt értem, az osztalék az valami izé. Nem ismerek olyan magyar családot, akinek ha van egy kis megtakarítása, azt ne úgy próbálná elhelyezni egy bankban, hogy annak a megtakarítást legyen Az az kamata. Egy viszonylag biztonságos befektetés is 3-4 százalékos kamata van. Az a normális. Hogyha valaki ennél még több kockázatot vállal és egy vállalkozásba teszi, hogy annak a befektetett tőkébek, ugye azt nagyjából tudják rólam, hogy milliárdos tadságendő vagyonom lehet van 3-4 százalékos éves hozama, az mi a probléma? Annak a tőkének a különböző nevű jövedelméről beszélünk, azzal a különbséggel, hogyha betételjük, akkor nem te el a pénzedet, nem kapsz egy garanciától, hogy mennyi osztalékot, hogy tetszik, kamatod legyen. Ha üzletemben vagy, akkor te magad, Gondozod a pénzedet, ha ügyes hogy akkor többet fogsz keresni annál, mint aki bankba tette a ügyetlened, vagy akkor még kevesebbet sőt elbukott mint hogy volt nekem is, nem egy és nem kettő jelentős bukásom az elmúlt húsz évben. Uh, ugye ez valamikor hetekkel, lassan hónapokkal ezelőtt derült ki, miközben a szerződés tavaly köttetett. Gondolom, hogy valamilyen jegyzékben ezt valaki kiszúrhatta volna, de gondolom, hogy olyan mennyiségű szerződés születik, hogy ezt kiszűrni csak tudatos munkával lehetett volna. Idézzük fel még egyszer, vagy létszöves idézz fel azt az eseményt, ami által ez Magyarországon tudhatóvá vált? Um, a pályázók 2014 tavaszán gyűjtöttek ki, a valamikor, hónapokkal később, ötött, és 2014-ben, év ősszel kötötték meg a szerződést, utána kezdődött el a munka. A tavalyi évben egy filiárd nem volt még ebből, ezt is tegyük erre hozzá. E, és, és, és, és mi volt a kérdésed második fele? Az volt, és hogyan vált Magyarországon tudhatóvá? Ja, a Klári több helyen nyilatkozott a feleségem erről, én akkor a tavasszal, mert ezt elmondta a jól emlékszem például a hvg.hu-nak, hogy hát az a siker, hogy sok munka után végre ezen a nagyon versengő nemzetközi porondon is elértünk egy nagy eredményt, Európa három egyik csoportját most mi vezetjük ebben a feladatban. Tehát nem kellett őszintén szóval aki pedig hát nézi, az Európai Bizottság honlapját, tegnap látom, hogy aztán hivatkozik is rá az Index vonatkozó cikke, arról a teljes folyamat nyomon kísérhető. Mi megbeszéltünk rá nyilvánosan, a Klári ritkán szerepel a médiában, a céget idén tavasszal átlapítottuk két részre, külön részben maradt tanácsadási tevékenység, és külön részben a befeketéseknek a kezelése is, az előbbihez kapcsolódóan elmondta, hogy azért is tesszük, mert egyre izgalmasabb, nagyobb munkákat kapunk, és oda előbb-utóbb be kell engedni tulajdonosként is a vezető szakértőket. A tanácsadási világban azért úgy működik, hogy a legversenyképesebb, legjobb tanácsadók előbb-utóbb is kisfeszek ebben a cégben. Meglepetésként. Te... Értünk. Soha nem titkoltuk. Meglepetés, igen. Csak azt kérdeztem, hogy milyen körülmények között derült az ki, hogy ez a megbizottság van. Azt kérdezem tőled, hogy még visszamenve erre az időszakra, meglepetésként érte téged akkor az, hogy a Fidesz ezügyben hogyan nyilvánult meg, amely megnyilvánulás az elmúlt időben nem változott, legfeljebb a módszerei változtak, illetőleg egyre inkább keresi azt az eszközt, amivel ezt az együttműködést el lehet lehetetleníteni, ami két irányú lehet, az egyik az, hogy megpróbálja az uniónál elérni az, hogy ezt a szerződést felbontsák, amennyiben pedig ez nem lehetséges, felvetődött annak a lehetősége, ami jelenleg törvényes módon nem megoldható, de jogszabályváltozással igen, a demokratikus koalíciónak a pártfinanszírozásán, az állami pártfinanszírozásán változtassanak. Azt kérdezem, mindaz, ami az elmúlt időben ez ügyben történt, hogy a hatott rád? Tekintettel arra, hogy én ennek az ügynek tényleg az ország, hiszem, hogy csak pozitív részét érzékenem is, ilyen erkölcső alaponfanyalgók érveit ugyan hallom és értemi vélem, de nem értek vele egyet. Én nagyon akkurátusan vigyázok arra, hogy például mondjak, egy vacsora számlát nem számolunk el a cégben. Mi nem ártázunk egy daralást külföldi tanulmányunknak. Mi nagyon akkurátusan betartjuk ezt a dolgot, hozzáteszem, pokori módon ellenőriznek bennünket. Tehát amikor az APEC kijön az altuszhoz, akkor még azt is megkéri, hogy a négy évvel ezelőtt kV kijöntőt azt mutassuk meg. Egy pár száz forintos téterről beszélünk. Hát, ha hazavittük is, ott ott a KV-kijöntőt. Szó szóval szerint a példa, kimegy a kollégan és mutatja, ez a KV-kijöntő. a számáját tetszik itt látni, mint a vendélyzáltásnál használunk. Én ezeket nagyon tisztán próbálom megcsinálni. Azt szerepel a programodban, hogy Brüsszelben találkozol az OLAF képviselőjével, vagy képviselőjével is. Az OLAF elvileg ezt az e egyik... Az Olaf elvileg vizsgálhatná ezt az együttműködést, vagy ez kívül van az ő hatáskörén? Hogyha felvetőd, tehát ha az Olaf kapna egy bejelentést, és nem is kell teljesen feltárónak vendélye, hanem valakinek van egy erős gyanúja, hogy például igaz az, amit a Fidesz mond, hogy én itt ezt tisztességtől kiártam, kilobbiztam ezt a dolgot, és ezt megírja az Olafnak, akkor az Olaf itt hibatalban elkezdene vizsgálódni. Azt kérdezem tőled, hogy mit tudsz arról, hogy amit a Fidesz tett annak érdekében idézőjelesen, hogy az uniót felármázza annak különböző szervezeteit, annak érdekében, hogy gondolkodjanak el, hogy ez egy jó döntés volt, és hogyha elgondolkodnak, és úgy gondolják, hogy nem volt jó döntés, akkor változtassanak rajta, hogy hogyan annak számtalan eszköze van, de a végső az a szerződés felbontása, ez te a brüsszeli tartózkodásod alatt, vagy azon kívül beszéltél-e bárkivel, tudod-e azt, hogy ennek az egyébként politikai, de egyébként gazdasági köntösbe öltöztetett Fidesz fellépésnek milyen hatást, milyen reakciót váltott ki, beleértve az értést, az értetlenséget, és meg annyi egyebet, de nem én vagyok az, aki ezt tapasztalja, Brüsszelben, illetőleg szervezeteiben. Lázár János két-három héttel ezelőtt két levélben is fordult a bizottsághoz. jól emlékszem, a maga nevében is egy másik levél, úgy kezd, hogy a miniszterelnök egy bizásába a levelet. Mind a kettőben erről a konkrét ügyről volt szó, és kifogásolták a szerződést. Múlt héten a bizottság erre hivatalosan válaszolt erre a kibadatványra, ezt a magyar kormány elismerte, de nem hozta nyilvánosságba ezt a levelet. Mind a mai napig magyar forrásból legalábbis a levél nem ismert. De sok körülményből, mondjuk az, hogy biztosan állíthatom, hogy a Brüsszeli hivatalos válasz az volt, hogy átgondolva, áttekintve a magyar kormány panaszát, áttekintve a folyamatot úgy látják, hogy minden rendben van ezzel a dologgal, és nekik ebben a dologban tenni valójuk nincs. Ez ugye nem volt pont a történetben, További felszólalások történtek, illetőleg eh, olvasom, eh, hogy a Fidesz kormányzati vizsgálatot kért az Altusz ZRD uniós megbizatása ügyében a kormánypárt egyebek mellett az összeférhetetlenség elírások esetleges változtatásának, valamint az Altusz és az Európai Bizottság között kötendő szerződési jogszerűségének áttekintését javulásolja a kabinetnek. Ez volt az, amire a válasz született? Igen, de hát őszintén szóval itt azért nem olyan könnyű a hogy ilyen eljárást a gondol a Fidesz természetesen, hiszen egy polgárjogi szerződésről beszélünk, ami a bizottság is az Artus között köttetett, ebben a, a polgárjogi szerződésben milyen alapon tudna a kormány beavatkozni, neked a jogi is, hogyha jól emlékszem nekem ugyan nincsen, de némi tapasztalatunkban azt mondom, hogy szinte talányos ez a dolog. Milyen összeférhetetlenség merül fel? Melyik az a jogszabály, akár európai, akár magyar, amely akár csak azt sugalná nekünk, hogy itt bármilyen fajta összeférhetetlenség van. Olvasom tovább. Uh, Gulyás Gergely Fideszes Országgyűlési képviselő közötte keddi budapesti sajtótájékoztatáján, amelyen elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy pártelnök tulajdonában álló gazdasági társaság hatáskör kapjon EU-s pénzek projektek ellenőrzésére. Ez a hatáskör az Európai Bizottságot illeti meghangsúlyozta Gulyás Gergely A napi gazdaság értesülésére, hogy a Fidesz a Demokratikus Koalíció állami pártámogatásának megvonására készülnek, Gulyás azt mondta, a jelenlegi jogszabályi keretek ezt nem teszik lehetővé, persze jogszabályi módosításban is gondolkodhatnak, de inkább az összeférhetetlenség kérdésével kapcsolatos módosítás javasolnak. Meg lehet ezt kísérni, de én ezt azt mondani, ki a csoda tudja megtiltani a te betéti társaságodnak, az enyémnek, nekem nincsen ilyen, hogy mondjuk egy vasinkoni pályázatra jelentkeznek, van meg nekem. A magyar kormány nem tudja ezt megtörtani. Azt kérdezem tőled, hogy ez egyébként hogyan menne, hogy valamelyik e, e, uniós képviselője a néppártban adna be egy ilyen jellegű összeférhetetlenségi törvényjavaslatot, ahol egyébként? Lehet. Tehát, tehát, nézd, ilyen típusú összeférhetetlenséget Brüsszel a saját pályázatai tekintetében e, e, létre tud hozni, hogyha akar. menőleg már akkor se. Akkor sem. Természetesen, hogy a magyar kormány e, e, e, azt gondolom, hogy ilyet, ilyet belföldi joghatósággal megtehet, kezdeményezhet, a Fidesz frakció, de ez a magyar e, e, e, szabályozási kör alá tartozó intézményi világra vonatkozik állami szervekre és másokra. Brüsszelhez nem vonatkozik, hát természetesen. Lehet ilyet kezdeményezni Brüsszelben. Gondolom, hogy egy-két év alatt egy ilyen regisztről. Akkor azt kérdezem meg, hogy mi az, a, ami május 26-ai hirtelt szintén Keddi az Altuzzöjleti Beperli Orbán Viktor, mert a miniszterelnök a múlt héten Strasbourgban skandalumnak nevezte a Gyorsány Ferenc volt kormányfőhöz köthető Altzöjeleti Európa Bizottsági megbízatását, és azt mondta üzleti megbízatásának álszázott formában uniós pénzt adnak egy olyan cégnek, amely egyértelműen pártpolitikai célokra is használja ezeket a forrásokat. Ez milyen per? Ez egy sima polgári per. Uh, Részint ugye uh, ebben több valóban állítás is szerepel, és egy idő után szerintem nagyon helyesen, az Arszószi vezérigazgatója a Doblesztára megmondta azt, hogy a miniszterelnöknek, ha éppen rossz napja van, vagy valamilyen furmányos okokból úgy gondolja, hogy ez hasznos, akkor. De a pontatlanul fogalmaznék ez valamilyen helyreigazítás, vagy ez mi a tétje? Mi a tétje? Mi a, Ennek... mi, mi, a perlés tárgya? Ha veszít Orbán Viktor, vagy veszít, Orbán Viktor van beperelve, ha veszít Orbán Viktor, akkor milyen szankciót, milyen szankcióval sújthatja a bíróság? Hát ugye megállap, a bíróság először is megállapítja, hogy valótlant állított, és arra kötelezi, hogy hasonló nagy nyilvánosság előtt, mint ahogyan az eredeti interjúja nyilatkozott elhangzott, jelentse ki, hogy valótlant állított, Igenis, Beperli vagy beperelte? A Hát nézd, hogy én láttam a keresetet e, tegnap, e, már a repülőtéren, hogy benyújtották az ügyvédek a keresetet tegnap, csak csak reggel, ezt nem tudom megmondani. Minden esetre akkor a bíróságnak majdan vizsgálnia kell azt a teljes anyagot, amely az Unió és az Altus között köttetett szerződés tartalmát illeti. Ó, oh, oh, oh, nem, ennyire egyszerűbb a helyzet. Igen. Ki állította. Ezt a dolgot. Orbán Viktornak bizonyítania ha. kell, például, hogy az Altus párt finanszírozást végez. Kettő, Viktornak bizonyítania kell, hogy az Altus kapott másfél milliárdos megbízást. Na, erről a kettő közös majd lesz a minősítés. Ismerve a bírósági ügymenetet, ez jogerős döntést mikor a várható? Tehát, ha ez most elkezdődik. Nem csak Isten malmai, hanem a magyar bíróságok mondta lassan az elsőfokú tárgyalást legkorábban őszre írják ki. Aztán, hogy hány tárgyalás nap kell a bírónak elsőfokon, és mikor elsőfokon, mit kell a szemben megmondani, A otszadom képpen a saját hasonló tapasztalataimból, akkor azt mondanám, hogy legesleges, -leges legkorábban idején végén jövő ében. Tételezzük fel, hogy ott ülnek körülötted a politikai tanácsadóid, akik egyébként olyan dolgokhoz értenek, amit ez én nem. Uh... Látod-e azt, hogy miközben igazad van, e, közben az a politikai, mahináció idézőjelben, ami e körül működik, hatásosan működik, és habár a bíróság mondjuk neked fog igazat adni a te megítélésed, a hazai. E, pénzügyi és egyéb kultúrának köszönhetően a te kriminalizálásod, idézőjeles kriminalizálásod következtében sikeres lesz. Azt kérdezem tőled, hogy te ebben a folyamatban, amiben most azt sem tudom, hogy az elején, a közepén vagy a végén vagyunk, nagy valószínűséggel a végén nem. Mit élsz meg, beleértve ezeket a sziréhangokat is, akiket most mellét képzelek, mint szakértőket? De, eh, én az eddigi visszajelzésekből, nem csak közvetlenből, hanem olvasva az internet világát, azokat a blogokat, amelyek általában egyébként nem engem támogatnak. Az első reakció úgy látom, hogy kifejezetten támogató. Azt gondolom, hogy a mi világunkban, a hozzánk közel álló világban ebből egy alapvetően támogató, szolidáris közvébe alakul ki, és azt feltételezem, hogy egyetlen racionális ok, miatt nekiállt ennek a lehetetlen és végül vereséggel végződő küzdelemnek a miniszterelnök, hogy az ő oldalán rendelkezik egyfajta összetartó erővel, erodálodik a Fidesz áborat ilyenkor jó lehet a régi ellenségképet felmelegíteni, és e, ilyen célra ezt használni. Nekem ez az ügy biztos benne, hogy nem csak, hogy nem át, hanem éppen ellenkezőleg, tehát a, ebből a szempontból a Fidesz magatartását irracionálisnak tudom. És személyesen, miközben te olyan nagy érzelmi életet nem szoktál élni, hogy életnek? Hát megoldandó feladatként, az igazságunké való megküzdésként, és azt sem titkolom, hogy én amikor én nyilvánvalóan igaztalanul bántanak, akkor hogy még élvezem is a tüzelmek valamiféle személyes tehát személyes részvételeddel való vita elképzelhető vagy nincs olyan fél, akivel te jelenleg ezügyben vitatkozhatnál. Tehát egy Gulyás Gergely Gyurcsány-Ferenc vitának nincs értelme, egy Orbán Viktor Gyurcsány-Ferenc vitárhoz, pedig, hogy ezt szolgáljon aprópót, hát azért az több mint ciki. Ha egyszer lesz még Gyurcsány-Orbán vita, nem tudom, akkor nyilván nem erről kell szólni, hanem az országról. Nézd -e. Nem, mert ugye rövidesen fog beszélni Gulyás Gergelyel, tőle is ezeket a dolgokat meg fogom kérdezni, és a két beszéd el fog menni egymás mellett, miközben egyébként, ha egymással beszélgetnétek, sem biztos, hogy ne beszélnétek el egymás mellett, csak ez a két beszélgetés így hát, olyan lesz, mint két hát, méter olagú. Kérdezz meg Gulyás Gergelytől, hogy ő tudja, hogy ez nem másfél milliárd forint, és mégis hazudik, vagy nem tudja és akkor, még csak ne körül sem mondjuk az Európai Bizottság honlatt. Mit kérdezzek meg még? Hazudik. Tessék. Mit kérdezzek meg még? Kérdezz meg, hogy mi a különbség a Szájernak az Európai Parlamenti fizetéséből történő párt támogatása, és a Gyurcsálynak a párt között, amiből pontosan tudhatod, hogy, hogy tavaly még egy filért sem kapott, tehát onnan nem is támogathatta. Ha a Sájernak nem zavarja őt, akkor ez miért zavarja? Mit kérdezzek meg még? Hogy a Kérdezz meg, hogy a csöfnek a bevallottad, Fidesz támogatásából szervezett civil kampány, vagy a választások időszakára eső milliárdos kormányzati kampány, az nem fekete párt minőszorozási előszerinten. Kérdeznek, hogy morálisan nem zavarja-e a gázszerelő Bészáros lőrincé a vej, nem tudom, hogy hívják a vejfiút, minden határon túli állami támogatási megbízás elnyerése. Hát azt, akar, azt ez nem zavarja? Azzal van, hogy az Európai Bizottságban a tírtettséges között a politikai riválisak a cége azt tud nyerni? mert nem vagyunk úgyisták, mert nem azok az elköcsi normáink. Azért, mert nem kiáró emberek vagyunk. Honnan a csodából veszi, hogy én azért járok Brüsszelből, hogy zsíros állásokért lobbizzak? Hát ott magukból indulnak ki. Nekik erről szól a politika. Én a politikából velük ellentétben még nem gazdagodtam, meg csak veszítettem. Közöttük pedig Rogántól, Szíjától, Orbánon keresztül csak embereket látok, akik egy darab nadrággal bejöttek a politikába, és már milliárdos van. Ez skandallum. Az, hogy valaki a saját pénzéből beri, nyilvánosan támogatta a pártát és bevett, az nem skandalom, Az nem skandallum, hogy valaki először megcsinált magát üzletemberként, és utána ment el politikai pályáról, mikor már volt önálló egzisztenciája. Az a skandalom, hogy a fiúk meggazdagodtak úgy, hogy közben az ország meg Ez skandalunk kérem szépen. Értelek és téged, meg is közben nem a saját történetem, megmondom neked őszintén, hogy szégyenkezem. Igen. Tehát olyan vagyok, mintha valakinek az alsó nadrágját nézném, hogy megfelelően takarította ki a és ugye az az érzés, hogy miközben van nekem ehhez, miközben ugye én kezdeményeztem ezt a beszélgetést, és a példa nem volt teljesen jó, csak valahogy mégis ez jelent meg a lelki Az ügyet nem én az asztalra, János. Igen, tudom, jó. Akkor nem tudok elbenekülni el. De nem, nem, nem, ezt magamnak mondtam, csak tényleg csak egyszerűen szégyellem magam. És fogom magam a következő fél órában is. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást jövő héten. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, ez a sorozat, amit mi megbeszéltünk, elvileg, hogyha ebben te is benne vagy, akkor azt mondja, hogy június 3, június 10, június 17, és június 24-én érne véget. És aztán elmenni nyári szabadságba. Köszönöm szépen, hálás vagyok érte, viszont hálásra, szervusz! És most... Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet! Térjünk egy másodpercig vissza a múlt hétre, amikor Kovács István civil kaszinóban tett megjegyzése kapcsán én valami olyasmit kérdeztem öntől, elnézést már nem emlékszem rá, hogy ő mindig hidesze -e és nagyjából úgy kérdezett vissza, mint én nem lennék normális, és azon gondolkodtam, hogy mi szülhette ezt a kérdést, belejött vagy elnézést kértem az indisponáltságomért. Ez az indisponáltság valószínűleg kitart június végéig, különböző mértékben, amíg ez a beszélgetés sorozat tart, aztán nyári szünetre vegyünk, és hát ön is múlik meg, hát minden nap kísérleti vagy minden nap utolsó adás, hogy hogyan folytatjuk, de emögött az indisponáltság mögött egy mérhetetlen fáradtság van. Ez a mérhetetlen fáradtság az elsősorban abból adódik, hogy próbálok megérteni dolgokat, amelyekhez egyáltalán nem biztos, hogy racionálisan kell közelíteni. Racionális dolgokhoz érzelmileg, érzelmi dolgokhoz racionálisan közelítek, próbálom a dolgokat megérteni, miközben könnyen lehetséges, hogy megannyi olyan kérdése van a hazai belpolitikai életnek, ami nem arra van, hogy a fiala megértse. Tegnap volt egy talkshow, egy beszélgetés az Aquarium Club Goldbárjában, aztán valami másik terembe kerültünk, de ez lényegtelen, ahol az ország megosztottságáról kérdeztem a jelenlevőket, akik a szó konkrét értelmében nem tudtak erre válaszolni, magával a szóval se tudtak mit kezdeni, beleértve egyébként, hogy naponta panaszkodnak rá, és egy ilyen nyavaigó légkör volt, amit én értettem, de ahhoz képest, amiről szerettem volna beszélgetni az emberekkel, abban alapvetően mégis azt éreztem, hogy ahhoz nem tudnak mit mondani, tehát nekem, mint orvosnak azt kellett volna mondanom, hogy önnek lehet, hogy fáj a fejed, amit ön egyébként evőgött feltételez, az nincs. Az a légkör, amiben mi egyébként itt Magyarországon éljük az életünket, attól a légkörtől ön nagy valószínűséggel sokkal jobban el tud vonatkoztatni, mint én, beleértve, hogy talán képes arra, hogy az egyik pillanatban azt mondja, hogy kikapcsolja, és valami olyan módon működik, ami nekem nem megy. Valószínűleg ezt szülhette a múlt héten ezt a teljesen abnormális kérdést. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, mennyire nem. É, értem, lehet, a logikát. Gyurcsány Ferenccel beszélgettem néhány perccel ezelőtt, akitől tanácsot kértem a beszélgetésünk végén hogy mi mindent kérdezek öntől, az apropó, ami volt, hogy tanácsot kértem, az az volt, hogy vajon volna értelme egy Gyurcsány Ferenc Gulyás Gergely, vagy egy Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc beszélgetésnek erről, már ami az Altusz megbizatását illeti, bár az ember azt érezte, hogy nagy valószínűséggel utóbbiban nem biztos, hogy ez jutna a legnagyobb szerephez. Azt kérdezem Öntől, hogy az az összeférhetetlenség, amelyhez most jogi kapaszkodót keres a Fidesz, az Altusz megbízatását illetően arról lehet tudni valamit, hogy az mivel kapcsolatos összeférhetetlenség lenne? kivételesen nem jogi oldalról kell megközelíteni, és még csak nem is abban a szempontból hogy Gyurcsány szencse valaki szereti vagy sem. Függetlenül attól, hogy az ön által tervezett vitánál már van annak jelentősége, hogy az említett politikus sor értelmes-e bármilyen vitát folytatni vagy sem, és tudja, hogy nem. De ez az én érzelmi privásom valóban az abszolút hogy Dégis vagy szélsőséges baloldal, a szélsőségnek a képviselők. a szélsőséges képviselőnek tartom a mai magyar belpolitikában akinek az, hogy 2009-es lemondása után és az után, hogy a valózat szétvette és azt, hogy színjátában még itt van a politikában, az egy... De ezen túl, mert... Megengedi, hogy kérdezzek? É, igen, de ha, ha egy mondatot fazlátettek, hogy az ügynek mégis sem ez a lényege. De meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Annak idején, amikor én megismerkedtem Navracs Tiborral, az úgy jött létre, hogy Jusz Lászlónak volt egy műsora az ATV-n, vagy egy sorozat, ő volt, és nekem volt egy Jancsiszok című műsorom, és ő és Székely Ferenc szerettek volna egy műsort, amelyben résztvevő lett volna Lovas István, de az íg egyet a világán senki nem volt hajlandó leülni vele beszélgetni. Maga a téma egyébként Magyarország megítélése a külföldi tükrében lett volna. Ők már feladták volna azt, amit én nem akartam feladni, pedig az ő ötletük volt, és nem az enyém. És végül Andrassev, Iván volt az, aki ezt elvállalta, sohajtása vannak szól, hogy Iván már mennyi ideje nem élvezhetjük személyét itt közöttünk, és egy olyan beszélgetés jött létre, ahol az egyik oldalon volt Lovas István, aki elhozta magával Navracsis Tibort, a másik oldalon pedig Andrasebb Iván volt, én ültem elvileg középen. Különböző kérdéseket tettem föl a műsor legelején, Nekem Lovas Istvánnal akkor már valamiféle viszonyom volt, nem akkor beszéltünk először, de maga az a beszélgetés az attól rázódott tökéletesen szét, hogy én kérdeztem tőle valamit, mondjuk azt kérdeztem tőle a Gyurcsány Ferenc cégének az Altusznak a megbízatásához, milyen összeférhetetlenségi szabályokat kellene reálni az Európai Unióban, amire született egy olyan válasz, mint amit ön mondott. Most, amikor én múltkor azt kérdeztem öntől, hogy ön minden pillanatában fideses e akkor most nagyon messziről közelítve ahhoz, ahol most vagyunk, de másodperceken belül megérkezve, miközben ön azt mondja, hogy ennek nincs jelentősége, és mégis elmondja, hogy a szélső bal, hogy 2009-ben hogy vertesz szét, árulja el nekem, de őszintén kérdezem, ahhoz a kérdéshez, amit én feltettem. Mi köze volt aznak a válasznak, amit ön egyébként addig adott, amíg közben nem kotnyelett, s kettem? <gül> Teljes körül, volna csak idő meg kellett állnunk, Tehát én pont azt akartam mondani, hogy független attól, hogy kiről beszélünk, és független attól, hogy nem szeretném az őszintesség egyében semmi alá rejteni a véleményemet Gyurcsály Ferencről, és önmagában is egyébként megérne egy beszélgetést, hogy hogy mit jelent az ő jelenlét a politikában, de hogyha teljesen bezárjuk ezt az áronját, amit én az áronját ténylegesen, akkor is oda jutunk, hogy mi hozzanésszer, azt mindenkinek be kell látni, hogy az Európai Unió átruházott hatásköreivel élve, vagy mondjuk, hogy velünk közösség élve, de folytat természetesen pénzügyi elnöltést az Európai Uniós fejlesztési pénzekkel összefüggésben. Most egy ilyen jellegű feladatot, ha már egyáltalán polgári jogi szerződéssel más lát el, és nem az uniós útézmény, ami nem az útézményes. Bármilyen pártnak az elnökek, a ellökek udenról, hogy álló návon álló nagyossági tesszállással, ezért szerintem olyan képtelenség, hogy nyugodtan mindenki egymás kezébe csathat. Lóas Istvántól, amikor saját, nem nincs köztünk, de önig, vagy, vagy nem akarom, mint a másik oldalra tolni, de hogy most Ugye összeférhetetlenséget kimondani, kimondhat etikai bizottság különböző szankciókkal, illetve összeférhetetlenségre való hivatkozással egy szervezet, amelynek jogosítványai közé tartozik, a szerződést közsön, mondhatja azt, hogy ha bár minden feltételnek a másik fél megfelel, az összeférhetetlenségből adódóan ez a szerződés mégsem fog létrejönni. Ez a szerződés mégis létrejött, és jelen pillanatban nincs szó, vagy tudtommal nincs szó ennek a felb Bontásáról. valójában akkor az az összeférhetetlenség amivel önök ezt az együttműködést vádolják hol kéne, hogy céltérjen, független attól, hogy a közvélemény önök mellé áll vagy sem hiszen önök nem a közvéleményt akarják elsősorban maguk mellé állítani bár ez is egy fontos dolog, illetve arra hivatkoznak hogy a közvélemény eleve ezt így ítéli meg de hol van, hol lesz itt a harcuknak vagy a küzdelmüknek a jogi sikere úgy hogy én szándékosan nem a jogi megoldás lehetőségekről beszéltem. Jó, de hát akkor, amikor a Fidesz fellép különböző uniós szervezeteknél, akkor azt mégsem lehet egyszerűen csak egy hangzatos színpadi vagy színházi tevékenységnek tekinteni. De hát a jogi megoldás azért nem olyan olyan Hát vannak összeférhetetlenségi szabályok, amelyek mondjuk. Olyan gazdasági társaságban semmilyen szereplálást nem engednek meg egy országgyűlési képviselőnek, ahol 10%-os állami tulajdon van. Hát meg kell nézni, hogy az összeférzetlenség szabályozása az ma teljes körülje vagy sem. A kérdés az a, az, az, hogy amit elmondtam, abban egyetértünk-e? Tehát ha egyetértünk az összeférzetlen, akkor egyrészt ezt az Európai Bizottság, az Európai Bizottság rendkívül helytelen döntést hozott akkor, amikor erre a nem volt tekintettel, el. Uh, Gyurcsány Ferenc, vagy úgy tetszik az Altosz ERC, amit ahogy a felesége vezet, pedig szintén egy helytelen döntést adott, hiszen bármilyen más uh, megbízást a magyar és nemzetközi piacon vállalhat, de ez Ugye a jog azt mondja, hogy uh, semmi sem uh, törvénytelen, uh, amit egyébként uh, valami nem nyilvánít uh, annak. Tehát egészen addig, amíg ezt a szerződést az Unió fel nem bontja, addig ezt erkölcsileg morálisan lehet támadni, de maga az együttműködés megmarad. Miközben én értem, hogy jogilag önök ezt, vagy ön most éppen ezt nem támadja, ez az erkölcsi támadás, vagy ez az erkölcsi fel, ez az erkölcsi nem tudom micsoda, ez hova kéne, hogy vezessen? Ez jelenleg egy farrahány borsónak tűnik, és a Fidesz az elmúlt időben a farrahányásban nem volt túlságosan erős, eredményorientált volt. Normálisan kellett volna, hogy vezessen egy ilyen szervés, ne jöjjön a létre, hogyha jogi megoldást keresünk, akkor nem úgy szabályozom sikert, hogy az összeférhetőséget hogyan lehet úgy szabályozni, hogy ne lehessen a látszózat se álljon fel. Jó, ezzel kapcsolatban előjel-e már bármilyen javaslattal a Fidesz bármilyen uniós képviselője? Nem, abszolút nem. Tegnap a napigazdaságban megjelent egy uh, megoldási lehetőség, amit én nem tartok, uh, szóval nem értek egyet. És, uh, de ezen kívül egyébként tudjuk, hogy mit lehet módosítani. Én ezt nem akartam, abból köszönöm, hogy abban a furcsa helyzetben hozzám, aminek az ellenkezében szoktam menni, hogy jogi érveket hozok, és ezzel szemben pedig politikai, erkölcsi és egyéb kérdések, vagy vonatkozásai mennek fel egyébként. Most én kellem arra az oldalra, hogy a józan ész mentén, az erkölcs mentén próbálok érvelni, és a jogi rész, ez próbálja a jogi világjelni, mert nincs semmi baj. Csak jelzem, hogy én szerintem ez egy másodlagos és megoldható, hát az összes szabályozásánál számtalan lehetőség. Jó, de az, amit a napi gazdaság sugal, az egy magyarországi szankció egy Brüsszelben létrejött szerződés kapcsán. Azt, azt hagyjuk már, szerintem, szerintem az nem egy jó megoldás, de mivel ebben nincs döntés, de látom, hogy én szívesen beszélek erről önne egy kávé mellett, de annál nem mint mint olyan előségekről beszélni. Ebben még nem született döntés, és ez jó, és ez nem bulogos magatartás, mert nem tudjuk, hogy mi és hogyan fog történni ebben az ügyben. Én azt tudom mondani... De mi történne ebben az ügyben? Saját jogi véleményemet, hogyha ez érdekes, hogy természetesen az összeférhetett szabályozása az lehetőséget ad arra, hogy amit mindannyian összeférhetett nőzünk, az jogi násségszabályozása. Én ezt értem, de ahhoz egy jogszabálytervezetet kellene beadni. Amire eddig nem került sor? De sor kerül majd? Nem tudom. Ezt mondom, ebben nincs döntés. Ez ki dönti el? Jó. Ez a szakció nem a szakcióra Azt kérdezem, illetve hát mondom is, hogyha ez az összeférhetetlenségi szabály megszületik, és az unió megszavazza a vonatkozó szervezete visszamenő hatája, akkor sem lesz. Magyarul annak a szerződésnek a sorsa, ami az Altus és az Európai Unió között van, annak a sorsa részint az Unió részint az Altus kezében van, ha azok valamilyen okból felmondják, akkor megszűnik, de az összeférhetetlenség okán egy később létrejövő összeférhetetlenségi cikkel alapján ezen a szerződésen már senki nem fog módosítani. Egyéb következményei is lehetnek. Tehát valóban a Gyűrűs Demokratikus Koalíció tavaly több mint 16 millió forintos adományt szabadítja Csajnszerenztől. finanszírozási törvény is lehetőséget ad arra, hogy, hogy ezt a lehetőséget ne csak Csajnszerenzt hanem lehet konkrétan az ő személye tekintetében, de az adott helyzetre van, kizárjuk, és akkor természetesen az altus szerződését nem érinti. De a ebből ez burkolt módon sem lehet pártfinanszírozás. De, edd... de hol van arra bizonyíték, hogy eddig volt burkolt pár finanszírozás, vagy hogy az altusnak a jelenlegi szerződéséből később lenne burkolt pártfinanszírozás? Annyi bizonyíték van csopá, hogy hogyha valaki elolvassa gyurcsány szeret a bevallását, akkor hasonló a 16 16.000 támogatta tavaly. A pártján hasonló nagyságrendű összeget az elmúlt évben sok nem keresett máshonnan, csak és kizárólag az Altru ZRT tulajdonosaként nekiáról a széti formájában. Most innentől kezdve, ha az Altru ZRT köt egy ilyen szerződést, akkor... De a pénznek nincs szaga, hogyha ugyanannyit fog befizetni, mint amennyi tavaly, akkor azt ettől a szerződéstől független bevételeiből is kifizetheti nem látjuk, nem látjuk az értének az idei évi eredményét, ő már lehet, hogy látja. Nem, nem, nem azt mondom, csak azt mondom, hogy ez, ha a tevékenysége ugyanannyira eredményes, mint tavaly volt, akkor ez egy plusz összeg. Nem lehet kimutatni, hogy melyik szerződéséből való összeggel fogja támogatni a Demokratikus Koalíciót. És, el, és elérkeztünk oda, ami miatt mindez, ami történik, vajon Senkinek nem érdekel az, hogy túl azon, a totális képtelenségem, hogy milyen formában láthatják bármelyik pártelnöke, még, még azt is záratom, hogy egyébként egy párt pártelnöke a mindenhol állami döntéseken alapuló e, uniós projektek pénzjelenőrzését, amivel remélték, hogy ha az emberek bármilyen illúziója lett volna, hogy nem teljesen fogalmatlan politikusok vezetik az Európai Bizottságot, akkor ez az illúzió a pillanatban szészerűen is osztott. Mi én nézzen, mennyit csak ott tartunk, hogy teljesen mindegy valaki bal vagy jobb hogy itt szeret, itt nem, azt a videóra lehet. De akkor árulja el, hogyha ez így van, most ez így én hadd ne foglaljak állást... Uh, mert nem gondolnám, hogy nekem egyébként ez feladatom, de követve azt, amit ön mond, ha az így van, akkor vajon mi áll annak a hátterében, hogy az unió nem gondolkodik el, vagy az unió vonatkozó szervezete nem gondolkodik el azon, hogy ezen a szerződésen módosítson, Uram Bocsá megszüntesse. Ez mivel magyarázható? Bízom, mert, mert most elgondolkodik azzal egyébként, amit mondtam, hogy az Európai Bizottságnak, no, ha ilyen nagy politikai szervezetnek kellene, hogy legyen... Jó politikai vezetése, nincs normális és jó politikai vezetése. Más ügyekben ezt se látjuk, sőt időnként még ijesztőbb hát, tüneteket is látunk. Meg nem akarok egy bizonyos határt átlépni, ami, amit a nézőmagam számára kiemeltem részben, azért mégiscsak kiemeltem. Ha valaki tegnap például az indexben egy kis filmet megnézett az állam és kormányfő fogadásáról, akkor nem nagyon tudott erre még a beszélgetésünk végén visszatérünk, ebben negyed óráig foglalkoztam 31.8. és 8. között ránki júlia értő tolmácsolásával mert hogy franciául nem beszélek, végül azt a tévét műsort, ahol egyébként erről szó volt, és amint talán a löpöti zsurnál címet viseli, nem akarok rosszakat mondani, így aztán nem kell fontoskodni olyannal, amit az ember adott esetben rosszul mond, vagy nem is ez volt a, a műsornak a neve. Visszatérve oda, amiről beszélgettünk azt kérdezte Gyurcsány Ferenc, vagy kérdezi általam, hogy mi áll a mögött, és akkor tompítom az ő mondjatait, hogy a Fidesz rendszeresen olyan bevételről beszél, amely köszönő nem áll az altusz hasznával, mert amíg milliárdokról beszélnek, egy 10 millió forint alatti összegről van szó. Azt is értem, hogy az összeférhetetlenség szempontjából nincs különbség 5 forint és 6 milliárd között, de hogyha most ettől eltekintünk egy másodpercre és egyébként komolyan veszük azt, hogy a részleteket tekintve sem árt, ha az ember pontos adatokat mond, vajon érezze a tekintetben bűntudatot, hogy olyan összegek hangoznak el, amely legalábbis a cég tulajdonos a szerint köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. Igen, ha Gyurcsány azt is mondta, amit, amit most ön idéz, akkor már ő is tegnap két verziót mondott. Ezt egyik esetben emléktem azt mondta, hogy néhány tíz millió forintról van szó. És a saját kétségkívül pozott nyerte el az altusz. Ezen belül, hogy kinek ebből mennyi jut közövők, 99% vagy 1%, hát most különösen egyik sem életszerű, ez egy szélsőséges példa, mondtam, erre vonatkozóan nekünk semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre, és közés úgyhogy ön sem kényeztetett el bennünket azzal, hogy a szavait. Vajon akkor nem érdemesebb bevárni azt, amikor a konkrét eredmények is konkrét összegek lesznek, vagy nem érdemes bevárni, hiszen olyan elvi kérdésről van szó, amelyet nem változtathatnak meg összegek? Tehát én úgy gondolom, hogy olyan elvi kérdésről van szó, ami képest az összeg másodrendű. Tehát, euh, tehát még azt a részt is, még a pártfinanszírozásba hajló részét is, hogy annak a látszatát joggal felvető kérdéstől teljes rávalkoztatza is önmagában az, hogy egy unióval közösen gyakorolt hatáskört, az Európai Bizottság egy párt elnökének százszeréges tulajdonában álló cégre ugáz, nyilván itt, ha értsük egymást, és hogyha egyszer Mondjuk, nemzeti vagy nemzeti minősítést akarunk, vagy azt, hogy a politikai tényezők tudjanak egymással beszélni, lezárjuk a vitát, azt mondhatjuk, hogy, hogy egyetértünk abban, hogy ez ez gondoljunk bele, fordítsuk fordítjuk, hogy minden a vonagából százszerékes tulajdonában áll. Nem gondolnám, hogy itt személyekről van szó, a, itt, itt elvekről van szó. Azt kérdezte Gyurcsány Ferenc, Igen, de hogy vajon ön. Bocsánat, de azt a tudjuk, hogy egészen mások is egészen máshogy nyilatkoznának, mondjuk Gyurcsány Ferenc is egészen máshogy nyilatkoznak meg a most egyébként hallgató, nyilván némi kárörömmel a botványt néző egyéb valózari pártok is azonnal megnyilatkoznának és elmondanák, hogy ez a kéne világték. Azt kérdezte Gyurcsány Ferenc tőlem, én ezt a kérdést adom tovább. Mi a különbség az altusz osztaléka, amivel adott esetben egyébként beszállna vagy beszállt a demokratikus koalíció bevallott finanszírozásába, és a között, hogy az uniós fizetéséből Szájer József vagy más uniós képviselő mennyit fizet be a pártkasszába? Mi a különbség? Kérdezte Gyurcsány Ferenc. Szerintem, óriás, nézve mondom, létsünk egyet vissza, tehát a... Bárfinanszírozásos résztől eltekintve is, az igazi botrány az önmagában az, hogy az Európai Uniós kifizetésekkel kapcsolatos ellenőrzési jogosítványt az Európai Unió átruházott hatáskörben jár el, vagy ha úgy tetszik velünk, közös hatáskör gyakorol, hogy a tulajdonában álló cég, ellenzék bárkenő tulajdonában álló cég lássák Innentől kezdve van a másodat is, a befizetve semmi, még az a is is hogy befizet, ami már rég Szájár József esetén nincs összefüggés a semmilyen gazdasági megbizatás, vagy polgári szerzőzés és a beszeszése között. Van egy a vagyó szereplő jövedelem, természetesen, hogyha gyógysány szerint az európai parlamenti képviselő kollégái fizetnek be a saját ottani jövedelmükből, akkor azt az az senki soha nem kifogásolta volna. Azt szerettem volna öntől megkérdezni, és akkor ma, habár bár sokkal fáradtabb vagyok, mint a múlt héten, talán nem kell utóla majd elnézést kérni, hogy ön azt mondja, hogy itt van egy olyan elvi kérdés, amelyben ön nem ért egyet, és a Fidesz az uniós szervezetek működésével. Én ezt ugye jól értem. Ez igen, részben jól értem, mert én azt gondolom, hogy az Európai Unió valószínűleg amit önnök beszélünk, természetesen nem mérlegelte éppen azért, mert azért kellene, hogy egy ilyen felhelyzetek politikai irányítása legyen, hogy nyelvenek ottrányos esetek, amelyek egyébként tiszteltus mértékben romlják az Európai Unió elismertségét Magyarországon, ezekre ne kerüljön a sor. Én... De azt kérdezem öntől, és ez a kérdés... Nem és nem azt ott ülnek, van az emberek, és... Nem, én, én se ezt feltételezem, és gyakorlatilag még 84 dologról beszélhetnénk, csak letelt az idő, sajnos. Azt kérdezem öntől uh, utolsó kérdésként, hogy az, hogy elvid... Tehát az én barátnőm azt mondja, hogyha én megcsalom őt, ha ez kiderül, akkor ő elválik tőlem. Hogy ő tényleg elválna -e tőlem, vagy sem, nem tudom, nem csaltam meg. De azt kérdezem öntől, hogy egy olyan elvi kérdés, mint ami itt felmerült, lehet, hogy képtelenségnek tűnik, de én nagyjából így gondolkodom, és amikor megkerestem önt, akkor ön tudhatta többé-kevésbé, hogy kivel fog találkozni beleért, vagy múltkor nem futottam nagy formát. Mennyire képtelenség az, hogy az ember nem a kabátot hozzávarva ehhez a gombhoz azt mondja, nem akarok, olyan, nem akarok egy olyan uniónak a tagja lenni, amely egy olyan összeférhetetlenséggel él együtt, amely számomra elfogadhatatlan, mert ez egy elvi kérdés. És akkor nem gondolkodik a barátnőm azon, hogy mekkora anyagi haszonnal jár az, hogyha velem együtt van, és itt tovább, és itt tovább, ezeket a kis most engedjük el. De én azt kérdezem öntől politikusként, hogy miközben amit kérdezek, nyilvánvaló képtelenség, de mégsem képtelenségként tud-e válaszolni erre a kérdésre? Tehát nyilván mindent a helyén kell kezelni. Hát Magyarország nem azért az Európai Unió tagja, mert néhány milliárd forintot, vagy néhány milliárd, néhány milliárd forintot támogatásként kap, hanem azért, mert nekünk az a meggyőzőzésünk, hogy ennek a politikai közösségnek mi történelmi értemben is részei vagyunk. Igen, de úgy tűnik gyakran, mintha történelmi mértékben nagyobb részben lennénk ennek a tagjai, mint ami a jelent illeti. Vannak viták, akár azt is hogy majd... De ezek olyan viták, mint amit ön mond az összeférhetetlenségről, ezek elviviták. Az elviviták pedig olyanok, amelyeken az ember nem nagyon tudja túltenni magát lehet, hogy kamasznak néz, de én bennem ott van a Makacs Kerabban, aki azt mondja Isztambulban, ha hitpénzt kérnek tőlem, körbe kerülöm az egész világot, de hitpénzt nem fizetek. De, de ma is úgy érzem, hogy ha az ország érdekét nézzük, meg ennek az ügynek a és az nyilván az csatlakozás, meg ennek az ügynek a súlyát, akkor a kettőt az egymás mellé kell tennünk, és a másik pedig, hogyha valamit sajátunknak érzünk, de nem működik tökéletesen, akkor az ember ezt próbálja megjavítani, és, és nem, pedig, nem pedig felhagy vele. De akkor már holnap be kín adni egy ilyen összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályt, ezt értsenek? Ne zárjuk. Nem az, hogy nem zár, ne zárjuk ki, hanem, hogy már tegnap be kellett volna következzen. Azt értsem meg, hogy nekem ez egy fontos dolog. Abban látom azt, hogy ez tényleg egy elvi kérdés. Nem. Mert egyébként azt gondolnám, hogy egy politikai cirkusz része, az pedig nem elvi kérdés. Nem. És ebben tudom, hogy igazam van. Még akkor is, hogy ezt a szabályt nem fogadják el. Még akkor is, hogy ezt a szabályt elfogadják, és semmit nem változtat az altus szerződésed. De, én azzal, de... de akkor holnap adják be. Világosan, így rejegyetek vele most, a ez holnap lesz, vagy egy hét múlva az de... Oké, okay, egy hét múlva meg fogom kérdezni, és ha bár azt mondtam, hogy nem lesz több kérdésem, nem tudom megállni, és ön is tett rá utalást. Mi történt ezen a rigai csúcs találkozón, amin az ember frankón már elnézést nem tudja túltenni magát? Tehát én a magam részéről teljesen elképzelhetőnek találtam volna, hogy Orbán Viktor viszont pofon vágja ezt a pacákot. Ezt a faszit. Most nem, ha ő megnézte az nem által említett műsor akkor az állam és kormányfő felelpofom meg a Így van, így van, így van, bár ebben a francia összeállításban tudnia kell, hogy, és az eurológus ugye először erre hivatkozott, kizárólag Magyarország kapott olyan kommentárt, illetve Orbán Viktor, a többi kormányfő, vagy államfő, vagy miniszter nem. Tehát Magyarország ebben az összeállításban stigmatizálva volt. Nem lehet, de az, az, az azon, hogy itt most, ha jól tudom, az Európai Vörtség elnökében beszélünk. És annak idején az ő pozícióra való alkalmasságáról volt egy szavazás. Nem biztos, hogy nem a magyar és az angol kormányfőnek volt igazalakik egy kisebbségi véleményképviseltek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást jövő héten is számítok önre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a visszaftalásra. Ja.